Hayo yameelezwa na mganga mkuu mkoa wa Tabora bwana Gunini Kamba ambapo amesema kuziba kwa mishipa ya damu na kushindwa kupitisha damu kwa urahisi kunatokana na kugandamana kwa mafuta yasiyohitajika ndani ya mwili. Damu linaposhindwa kupita vizuri ina maana ile damu ambayo inatoa na oksijeni ambayo ndio inapeleka hadi kwenye ubongo na sehemu nyingine, ubongo unakosa oksijeni ya kutosha, kosa supply ya damu, kwa hiyo tunaanza kutatua mikagafu anakuambia naona kizungiza kizunguzungu mara anapoka. Tuyaangalie sana mafuta ambayo tunatumia mengine siwa mazuri kwa maisha ya binadamu. Hayo yanaenda kwa moja kwa moja kwenye mishipa ya moyo na mishipa ya damu kwa ujumla. actually uh wa sigara nao, unachangia sana kupata magonjwa ya msirikizo la damu na unywaji wa pombe ni atari. Aida mganga huyo amesema gharama ya kutibu ugonjwa wa shinikizo la damu ni kubwa hali inayorudisha nyuma maendeleo ya familia na taifa kwa ujumla. Dawa za kushusha shinikizo la damu zitashusha ile shinikizo la damu liwe kawaida. Sasa bahati mbaya sana wananchi wengi hawafahamu, utakuta anatumia dawa baadaye sijui anaona kama amechoka, anaacha. Anahamini anajisikia vizuri. Kumbe pale tena nani yako inaanza kujenga upya. Noko sasa shinikizo linaanza kuongezeka linajijenga linajijenga mwisho yake mtu anakuja na mwisho na mshaka ndio linaenda linauwa na, na figo na nini? Na, na figo kazi yake kubwa ni kuchuja sumu ndani ya mwili. Faizi kifo ndio lokuta mtu miguu imevimba, uso nao unakuwa umevimba kila mahali. Kwa sababu hapo aidha nafigo nazo mafani simearibika na gharama ya kutibu figo ni kubwa sana. Sana sana utatakiwa kufanya dialysis kuzisafisha watu na si chini kila wiki angalau utaenda mara moja au mara mbili bahati mbaya sana hapa hata kwetu Australia mkoa wetu tetu hatuna hiyo dialysis machine kwetu lazima uende ila Bugando au Dar islam ambapo hiyo service zinapatikana sana ingawa kwa mpango wa serikali hizo mashine zitakuja hadi katika australia zetu za mikoa hapo baadaye kwa maana hiyo ni ni gharama kubwa sana pia gunini amewashauri wananchi kubadili mtindo wa maisha kwa kula vyakula vya asili na kufanya mazoezi kwa wingi ili kuepukana na ugonjwa huo. Ushorongona wananchi ili kuepukana na magonjwa kama haya. Staili yetu ambayo tunaishi siku hizi ni tofauti. Hata watu wa vijijini hawafanyi mazoezi. Nimeona hapa kitete kuna kipindi tuliweka camp hapa kufanya vipimo tukagundua watu wengi sana ambao hata uwezo hawana kununua dawa. Wame, wana matatizo ya shinikizo la damu. Turudi kwenye lifestyle zetu Tujitahidi kula vyakula vya asili na staili nyingine ni ile ya kufanya mazoezi. Mazoezi kombozo wa kila kitu.